يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يفعل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاني احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر من محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل بلالة في النار سنما نريد ثاني حديث في باب إذن أشتما إن شاء الله تعالى سبمينوتي ستة چتر حديثة ويسوك رأس ترغمي بودوتي دستو كتك إنها وشرحي الكومنتار يهى سجد عنايشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل Nikulli salah. Od Ajše radijallahu te alaih se prenosi da je umu Habibe dobila istihadu koja je potrejala sedam godine. Pa je pitala poslanika salallahu alaihi wa srlom o tome pa je rekao da se kupa. Pa je da se okupa. I rekao to je irk. To je znači krv koja izrazi iz vene. Pa se je kupala za svaki namaz. Pa se je kupala za svaki namaz. Spomljali smo da je umu Habibe jedna od onih žena koje su dobile u vrijeme poslanika s.a.s. istihadu. Neki každe u se zove Umu Habib, tako kaže Al Harbi, da Kutni i drugi. Ovo što se je Umu Habibe kupala za svaki namaz, to nije naredbom poslanika s.a.s.a.s.a.s.a. To je i čtihad od nje. Allahu poslanik je rekao njoj da se okupa. A ona se je kupala za svaki namaz. Pa, kako kaže imame Zuhri i drugi, da je to činila sama od sebe i mi se spomljalo u hadisa, za hadisu da se okupa samo kada? Kada je prestane, jeste mjesečnica da se okupa, a ne mora se kupati za svaki namaz. Prema sebu Davud imam elbeheki sa različitim putevima da je poslanik svala sada menjoj naredio da se kupa za svaki namaz. Da je Na međutim, svi ovi putevi su slabi, kaže Ibnu Hadžar u svome dijelu Fethul ono što se navodi kod Abu Davuda hadiski isušanje se kaže prigovoriti tim pedajama i kazali da dodatak okupanju za svaki namaz nije nije vjerodostojan i kaže Imam Al-Baihaqi ispravne rivaje većine onih koji prenose od Imama Zuhrija koji nisu prenijeli dodatak okupanju nakon svakog okupanju nakon svakog namaza to je bi znači bio hadis Aisha radi Allahu ta'ala anha sa um Habibom drugi hadis عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلنا جنوب وكان يأمرني فأتزل فيباشرني ونحاعد وكان يخرج رأس رأسه إلي وهو معتكف فأغسله ونحاعد كاجة عائشة رضي الله تعالى عنها Kupali smo se ja i poslanik sa lalao sveme iz jedne posude, a oba dvoje smo bili džunup. I naredio, on mi je naredjivao da se utegnem, potom je, kaže, naslađivao se mojim tijelom dok sam bila džunup. I, kaže, je provirio bi svojom glavom iz mestiđa u kuću, kaže, pa bi mu ja prala glavu dok je bio i tijek jako, a ja džunup. Iz ovoga hadisa istanski učinjaci uzimaju propis džunup da je dozvoljeno čovjeku da se kupa sa, is, sa suprugom iz iste posude. I svakako da se kupaju zajedno. Jel? I nema razloženje pa tu među islamiskim učenjacima. I nema avreta. Između muža i žene nema avreta. Znači ne postoji avret među muža i žene koji mora sakriti. I hadis u kome se kaže kada čovjek ima odnos sa svojom ženom, neka se ne razgoličava kao što razgoličavaju deve, je ne ispravan hadis. Taj hadis nije virodostojan. Naredio bi da se utegnem, Naredio bi da pokrijem između pupka i koljena. Znači taj bi dio naredio pa bi poslanik sa osem naslađivao se njenim tijelom mimo znači toga. Što se tiče naslađivanja između pupka i koljena tu postoje razilaženja među islamskim učenjacima. Kod većine uleme je to zabranjeno. Šafijski, kod malika je buhanita je zabranjeno i kod šafija. Šafije kaže da je to haram, tokima Ahmed kaže da je to dozgojeno. Imam Ahmed kaže da je to dozvoljeno. Vidimo znači da je ovdje maharam i dozvoljeno. Znači to su dvije stvari koje se ne mogu spojiti. Ne možemo kada sve ispravno. Pa ovdje je ispravno mišljenje imama Ahmeda. Imam Ahmed je pogodio. Kaže Ibnul Mulekin koji je bio šafija. Kaže što se tiče meseba imama Ahmeda kaže on je jak. I onog dobra hadisu poslanika sa vasemme u kome kaže Radite sve osim odnosa. Kaže, pa je, hadis što se tiče, znači, a mišljeni mama Ahmedaš, shodno argumentima je jače. Je jače. Kaže, u islamski učenjaci, nije zabranjeno, niti je pokućeno, da čovjek spava sa ženom koja je u hajdu, u istoj znači, istom posteli, da, da je poljubi, da je zagrebe, da se naslađuje njenom tijelom između pupka i koljena, to je dozorjeno kosiju, znači samo se spor vodi. Između ovoga i kazali smo što je prioritetnije mišljenje. A što se tiče ajeta, vi se odvojite od žena, dok su u hajedu, to se misli na odvajanje i izbjegavanje a, a, ovoga, odnosa. A nikako odvajanje, što su radili pagani, kad žena dođe u ciklus, nisu jeli, nisu pili sa njom, nego je zatvore u jednu prostoriju, mračnu, tamnu i tu boravi dok, dok se neočisti. U ome hadisu isto dokaz da čovjek koji u ti tjapu, a ako svojom glavom izviri mimo džamije, da nije pokvario etikaf. Znači čovjek uvijek od u etikafu, nekoga pozove na ono otvori prozori i priča sa njim. I glavu iznese van džamije. Nesmi čovjek doko od je etikafu izlasta iz džamije, izlasta iz džamije, bez potrebe je kvario etikafu. A međutim vidimo da izlaskom jedni, jednog dijela tijela nekvari kvari šta? Etikaf. Ili mu dijete nešto dodaje, pa ne može rukom, znači dohvatiti, pa on ruku ovaj, pruži napolje. Sve to znači nekvalifikate. To se ne smatra ni u jeziku ni u šerijatu da je čovjek ime izišao iz džamije, on i dalje ostaje u džamiji. Čeka bi da gnoy dio tijela napolje,šao tada da to ne bi pokvario tikva. Stoga ko bi se zarekao ili zavjetovao da neće ući u jednu kuću, da kaže da se zakune tako je Allaha neće ući u toga togaj toga i dođe sa vrata, glavu malo da nanesi unutra, ne mora se iskupiti. Na osnovu toga vidite, znači kako je poslanik ostao kako ne smije izaći on i pa glavu, znači ovaj glavom izvirio tako i čovjek koji bi to uradio da uzme nešto iz te kuće dohvati ili da glavom znači nagnese unutra neće to šta neće, to, neće time prekršiti svoju zakletvu i onda se dokaz kažu neki učinjaci da žena koja je Ajdo ne može uđati u džamiju jer da je bilo dozvoljeno kažu ne bi prolazio poslanik sa sam domaćem pored glave na prozoru nego bi ona ušla u džamiju po mo pravo međutim onama koja to ne prihata kažu možda je Ajša smatrala da nije lijepo da se u glava, i da se može znači nešto od te vode ko su i tako po dalje, pa kažu nije zbog toga razloga to učinila. I omehad ono se je Hrisa dokaz da žena može pomagati svome mužu i da mu pomaže u radovima. Kod one u Leme koji kažu da je to sunnet, kažu u poslovima koji su onako poznati u jednom pravu, ali ispravno više je sunnet, da je žena dužna da, da služi svome muža. Koliko su i mogućnosti? Ne preko njenih mogućnosti, ali je ispravno da To žena radi. I imamo skupinu hadisa koji ukazuju na to. I u ome hadise dokaze da održavno čovjek koji ti kjapu da opere svoju glavu. Taban da to kažu, neka ulema, da to bude u džami, s tim da ne prilazaći u džami. Treći hadis ili četvrti ome poglavlju. A najiseta radijallahu anha kalet, kada kare Resulullahi sallallahu alayhi sallame, jet tekiu fi hijri fe jakraul kur'ane wa nehaib. Kaže poslanica Ove, kaže, bio u naslonjen u mojoj sobi i učio bi Kur'an, a ja sam bila u mjesečnici. U ome hadisu, kaže, o učenjaci je dokaz da žena koja je u Hajdu ne uči šta? Kur'an. Kažu, nauči Kur'an. Jer šta bi značile riječi, on uči Kur'an, a ja Hajd? Kada bi žena u Hajdu mogla učiti Kur'an, šta znači nastlonjen? U mojoj sobi uči Kur'an, a ja Hajd? Šta bi onaka je zašlo te riječi? Ne bi imala svoga smisla. Nego je htjela temu ukazati da žena koja joj hajde da ne uči Kur'an. To se može razumjeti iz hadisa, no međutim nije neophodno znači da se, da se svati. I četvrti hadis, ili po peti poglavlju, po i zadnji ome poglavlju, An mu azeta radijallahu anha kalet seltu ajšeta radijallahu anha fe kultu. Ma balu takvi esome فقالت حروريه انت فكنت لست بحروريه ولكني اسم قالت كان يصيبنا ذلك فنقمر بقضاء الصوم ولا نؤمن بقضاء الصلاه كاجي مؤازه رضي الله عنها بتلسمعي شو ايش هاي توسا جنوم كاياو هايزو نا پوشتشاوا اني ناكلانياوا بعدك يا سيله تي Tako nam se je dešao uvijeme poslanika, pa nam je nadeđivano nadeđi da napustimo, a nije nam nadeđivano da nakonjamo. Ova muad, ona je Basrika, umu sahba, čerka Abdullahova, žena sirote Ibn Ušajma. Ona je tabijinka, siqa, povjedljiva u preženju hadisa. I od odlika žena, koja je spomljeno Zehebi, kaže da nikada nije potvrđeno da je žena slagala na poslanika, sallallahu alaihi sallam. Nema žena lažova u Hadis. Sve su ili vjerodostojne, ili imaju slaba palamčenja. Ali slabo palamčenje može imati svakod ljudi, to je normalna osobina. Ali lažov da je bila žena, kaže to se još nikada nije u istoriji Islama, desilo. I to je jedna velika odlika žena. Dok lažova muškaraca, ta Allah sačula. Mislim da ravi, ravi, to je jedna odlika žena. Umrla je 73. hidrijske godine, kod i Allah anha. Jeste ti Harurika? Pita Aisha radijallahu anha. To je pripisujući je selu, mjesto koje se zvalo Harura u blizini Kufe. Kažu da je dva milja od prilike od Kufe. To je mjesto gdje se prvi put sastave Haridžije. Havarič gdje se prvi put sastave to mjesto pa su pripisani to, na osnovu tog mjesta pripisani su jeli, njemu. Kaže, imam el-Herovi, tu se, kaže, dogovorili i tu su postavili temele svoga krivog vjerovanja, pa su, kaže, pripisani tome mjesto. Aisha, radi Allahu te lana, je to rekla zato što jedna skupina ome iskrivine sekte faridžija, smatra da žena mora naklanjati namaz. Kažu, u Kur'anu nema ništa što ukazuje da žena, pa ja hajzu šta, ne naklanjava. Toga, kaže, nema u Kur'anu, a kod nje je poznato da ne prihvataju sunnet, nego vraćaju uvijek sunnet Kur'anu. Šta god ne razumiju i sunneta, oni vrate to Kur'anu. Jesu da urade šta? Obrat. Da Kur'an, ili općenitost Kur'ana koji ne razumiju da to, vrate, da to vrate sunnetu, oni sunnet vraćaju, oni sunnet vraćaju Kur'anu. I time su kazali suprotno konsensusu, konsensusu islamskih pravnika. Odehru sunneta, jel? Jer žena koja je u Hajzu i u Nipasu, ne mora, niti klanjati niti postiti a mora napostiti a ne mora naklanjavati zato što jednostavno nama se ponavlja često i to bilo opterećenje za ženu žena koja ima deset dana na primjer mjesecnicu ona mora deset dana naklanjavati još ako kažem da drbla po redu da naklanjava da naklanja sve to bilo veliko veliko opterećenje dok nije slučaj takav sa postom Nekao nema kaže ništa neće naklanjavati osim dva rekjata Dva rekiata, poslije tolapa. To jedine kaže namaz koji naklanjava nakon. Međutim, nema za to nikakvog, nema za to argumenta. To je samo mišljenje. A zašto je Aisha radijallahu talanha ta nju osudla kad je pitala? Hm? Aisha radijallahu talanha ta je bi pomisla da ona preispitkiva. Da ona kopka. Da ona kopka da postavlja pitanja koja su Munker, želeći time da ispita ispitajju da vidi šta je gde, tako i gdje, ako Ajša Ajša radijallahu na taлас dužinama. Pa je Ajša primetla usudlaje. No, međutim kada je ona kazala da pita samo, onda je šta kazala? Ajša. Onda je pojasna propis, onda je jasna propis. I dokazala je to čime? Sunnetom. I to je naj najjači, najjači znači odgovor kad se nekim sporiš ili ko ima krivo ubeđenje da mu to dokažeš, da mu dokažeš sunnetom. I Dokaz je bio šta? Da nije bilo dokaza o naredbi. Kaže, nije nam naređivano, je tako? Nije nam naređivano. Po ona nije imala jasnog dokaza da je rečeno, nego kaže, to nam se rešavalo i nije nam naređivano da naklanjamo. I znači, samo izostajanje naredbe o naklanjavanju ukazuje da taj propis nema znači osnove. I ome hadisu je dokaz u lemi koja smatra da naklanjavanje ili naklano činjenje nekog ibadeta. Pazite braći, dobro. Naklano činjenje nekog ibadeta treba novi dokaz. Čovjek ostavi namjer do podne dok predođe i kindija. I uđe i kindija. Mora li naklanjati poodne? Tu je spor među lemom. Jedan dio uleme kaže ne mora. Između ostalih šehorisam i untemije kaže ne mora. Zato što je njemu naređenom bilo da klanja podne kada? Između podneke u njegov vrijeme. Prošlo je podne. Izišlo je vrijeme. Kaže da bi mu sad rekao da to mora naklanjati i moraš imati, kaže, novi argument. Moraš imati novi argument za naklanjavanje. I pogledajte Hadis kako ovdje došao. Kaže, nije nam naređivano da naklanjamo ono što smo šta, propustale u hajzu. Znači to naklanjavanje treba šta? dokaz se narediti. I to ima svoga mjesta, to je mišljenje jako, kod učenjaka, kod oleme, znači ja je taj mezeb, ne ulazeći sada, znači u odabiri predsjednjeg mišljenja, to je pitanje usul tika o koga se spore učenjaci, ali kaže ova ulema, uzmeju ovaj adiz za dokaz da treba, a, znači nakrano činjenje određene stvari, ili kada te prođe vrijeme toga da treba šta? Treba novi argument da bi to čovjek čio. E zato što je došao tu argument. Ko zaboravi prespava neka namazirga e, Kaže ovdje naklanjavanje, ova dva slučaja ima šta? Ima dokad za naklanjavanje. A kad ga namjerno propusti, kaže, nema. I mišljenje je jako. To, to sigurno. To kad neko propusti, nikada se ne može on više iskupiti. On ne može više nikada doći, ne može se znači iskupiti, više sa, da, da on nešto uradi da, da, da postigne lijednost. To je nemoguće. Ili čovjek namjerno propusti naravna zanskog posta. Došlo je u hadisima, da ne može nikada taj dan više... Ovaj, nadokladiti. Iako sadi si da i potposlanika, sa losa na u tom je smislu, ali imamo riječ o divnu mesloda koje ste rodostojne, kaže kada mi neko, kada neko propusti dan namjerno posta, da cijeli život postine mošto više nadokladiti. Jer ti si namjerno, znači ovdje, propustao i badet, koji je bio u vrijeme, i nakon toga i ob, u nama koja go da naklanja ili da naposti on ne kaže da si ti tu navidu, gotovo ali kažu moraš napostiti, kazda tebi, da onda ne bi dozit, znači kaže bahato se odnosno da nam namazu. Bilo nam je naređivano, da napostimo. Pa kad se kaže u šarijatu kunanu, mr, naređivano nam je, ili od sunneta je tako i tako. Onda se to odnosi znači na sunnet poslanika sa osnovim da se to veže za sunnet Allahog vjerovislika. Neki kažu da u sunnetu nema ništa što brani ženi koja je u hajzu da posti. Kažu nema argumenta koji brani. Zna koja odla sa argumenta? Kad snaka upita, šta je to dokaz za žena? Ovdje je, rečeno, ovdje je rečeno u hadisu, to nas je pogađalo, kaže pa smo napaštale post, a nismo, na, nismo naklanjavali namaz. To ne ukazuje da je zabranjeno. To može biti da kažemo dozvoljeno jedno i drugo. Nije jasna narodba o zabranu. Kažu imali li ušegnja što ukazuje da je zabrana? Zabranje Zabranje Ima hadis kod Buharija kod Muslima da je boseda hadija u kome poslanik sallam, kaže i hada lam tusalli walam tasum Iza nija žena kaže kada dobije hajz ne ne posti Ne ne posti ovdje je došlo zabrana u vidu habera vidu obavijesti ali je šta ne ne posti to je obavijest koja je u smislu je u smislu zabrane Ispomlje Ibnu Hazmi, Ibnu Shemim, Ibnu Muthremin i drugi, konsens u slučaju njaka da žena koja je tako u takvom stanju znači neće i ne može postiti niti klanjati. I ome Hadisu isto da je dokaz da je čovjek obalizan da, da, da pita ono što ne zna, da dođe znači do šarijatskog propisa. I isto tako je dokaz da se ponekad treba pojasniti ako se nije pitanje ispravno razumljeno. Ako nije onaj koga pitaš ispravno razumljeno, trebaš mu pojasniti, mislio sam s pitanjem to i to i tako i tako. I isto tako u hadisu je dokaz da su naredbe ili zabrane koje dođu u šarijetu, same posebi dokaz, razumjeli mi njihovu mudrost ili ne razumjeli. Razumjeli zašto je to tako ili ne razumijeli, to ništa ne utječe na šta? Na propis. Možete li kazati ja ne mogu i ne želim raditi to i to zato što ne znam mudrostnoga. Allah te nije zadužio, Znači da znaš mudrost, nego te je Allah ženom zadužio da uradi što. Allah te je zadužio da uradi što, a mudrost ako se otkrije hajr svjetla na svjetlo, u protivnom dužan si da se odozoveš Allahu te Tebaraka Vataana i njegovom poslaniku, salallahu aleyhi wa lijasama. I ovim su mišano htala završili poglavlje hajda i dolazi nakon toga poglavlje namaza, Kitabu Sala, poglavlje namaza, koje je najduže poglavlje u ovom Toga ćemo početi, insha'ala, našem narednom druženju. Oni će, ah tebara, htala, da nas povuči našoj djeli, sunnetu, psalmika, sallallahu alaihi sallam. Allah htala, anem, sada, ahmar, alibina, muhammed, ala, alihi, usahabi, išmaj. Ovo pitanje namaza pita jedan brat. Da, ovi koji nisu muslimani, što nisu klanjali prije, pa, kao propadni obježnjali. Sad kažu da, baš somniju me taj, taj, da, da se on pitao neke hođe u Turki, on rekao da je on prije bio musliman i da on mora nakonjati te namaze što prije nije Dokaze to da su prije kao ovi što su primili islam, su bili kafiridni onda su, pa no da tako odio taj vega hođan. Pa pitanje je to, znači morali nakonjati se namazi ako je... Da, Razumem. To je znači po panetijskoj pravnoj školi, po maničskoj, šafijskoj čovjeku ostaje namaz muslimana. Oni tvrde da je On nije izvršo, ovaj, ne idešo iz islama ako ne polnikne njegovu obavezu. To je mišljenje u tim pravnim školama. Dok god imamo Ahmeda, imamo dvije verzije, ispravnije mišljenje od imama Ahmeda da je taj čovjek idešo iz islama. E, dobar dabar dio hanetijski, al-hadelijski ovaj, pravnici tako smatraju, jedno kuda, a drugi smatraju da prije toga je koristio namaz, ne počinje njegov obaveza, nije ovaj idešo iz islama. Tu, slučaje, to je u svakom slučaju među faqihima i ako hadis koji govori o izlastu iz islama osobe koja je ostala namaz u Hadis koji su prilično jaki lancem prenosilaca i nalaze se i kod muslima i ko drugi i prilično jasni tako da je sigurno ovaj mišljenje koje kaže da čovjek ostali namaz da je nevjednik i ima svoj tržini no međutim poznato znači fiksko raziloženje ređu pravnicima a to da treba naklanjavati ne treba naklanjavati jer čovjek nakon te obe iako je bio musliman Kad bi kazali da je bio musliman, nakon te opete obabriša ono što je prije toga. Jer on je bio musliman, da je samo poličnoj karti po imenu šta mu je ostala od namaza, od islama koja je namaz. Tako da istorija da čovjek nije dužo da to naklanjava. Ostanih su oseme, mušicima koji su primili islam nije ređivo, a isto tako kroz istoriji islama, muslimani su primali islam i njim to je ostane u leme. Jer jednostavno to je bilo veliko prećenje za čovjeka. Što misli da čovjek u 50. god da se pokaje, a u 17. je bio punol pobrajete znači njega i njegovog hala koliko bom moro naklanjavati i koliko bom moro oro živjeti znači dople život kad god da se sjeti par z nema zabrana par dok se sjeti prije zalaska sunca ako obavi prije zalaska sunca obavio u vremenu jer vrijeme je Indije do zalaska sunca ali imaš samo vrijeme kad je mekru da se klanja međutim kad dođe u pitanje par obavljanje par tu više nema vremena kad je mekru tu se o, tu se namaz u svako vrijeme zato i to vrijeme mekru ni važno Jesi to jer tu tad izlazi vrijeme. E jedino ulema gdje se spori, kad čovjeku, kad digne glavu, i da, se, da, da, da sunce počelo izlaziti, već gotovo. E kažu, da si saška da ospučim međ. E tu je spor. Zato što si onako, enako, šta? Propusta on vrijeme na mazi, više ga ne može stići, gotovo je. Sunce se nikad više neće vrati nazad. No međutim, ovaj, i Kindija biva dok sunce ne zađe. Tako da, kad bi čovjek vidio sunce, da je skroz palo prema horizontu, odmah klanja samo, narav tako da je da je to ispravno da neće imati grije na tome. Znači kažemo spor između lemo ima uleme znači koji je rekao da mora naknaditi i bez obzira. Oni kažu i kad namjerno ostavi namaz kažu mora naknaditi zato što hadisu je došlo da se kaže deynullahi e hakkun an yuqda dug prema Allahu je, kaže najprije da se vrati. Tako da oni imaju argument. Kažemo, tu je poznat spor između lemom ali ko da bere mišljenje znači da je da je dozvoljeno čovjeku da I da mora naklaniti nakon toga, nema u tome ništa, nema u tome nikakog ovaj. I to, to, to tjera ljude da klanju u vaktu. Kad on zna da mora klaniti nakon vakta, da mu nema izgleda da mora naklaniti taj namaz, on da će klaniti u vaktu. Zato da to ima, ima to svoje mjesto. A to što on prodvodio dva džemata, njegov namaz je ispravljan i namaz u njih iza njega su je ispravan. A da li su oni su iza njega imali pravo na džemat ili nisu, to je stvar, pitanje opet gdje se spori ulema. Govorili smo više puta, znači u drugom džematu u džamiji, ako je sa opravdanjem ima pravo, ako nije sa opravdanjem nema pravo. On uglavnom ako je namjerno propustio džemat nije ti oklanjati. Allah za nami je poispravno mišljio da nema pravo na drugi džemat, njegov namaz ispravno nema nagrodničevata. Čovjek puta nemože doklanja saba, onda ide na posao pa tamo spresati nemože doklanja na povinju i hindiju. Dođeš, zališ, nakon načinama doći, pa nemože doklanja na posao. Sada ćemo Da, on, ali mora na poslu mora na poslu mora tražiti pute naše da traje na poslu kod dođe kući svakom slučaju duže ne naklajati ali bojimo se da on nam takav namaz reći reda on mora tražiti pute naše da traje na poslu ako ne ništa mijenja je posao traži drugi posao ali je vjela najpreča kada šeh ne bi čovjeku dao da ide kući preko ljeta Tri sednice dode u svoje selo sa svojim narodom, onama on gledao istog momenta dojenja firma, tako. I na neki način on ode. E onda Boga mi namazi preči. Namaze preči od godišnjeg odmora i od ovoga do onoga, pa je najprije čovjek onda da za Allahu birž žrtvuje. Ako je iskren da Laha, Allah će mu toga olakšati. Allah će mu olakšati inshallah. Sa dürum da ne smije u hramu nositi filonu, odjeću šta je onda sa unutarnjim vješom. Kako mu je unutarnji vješ? Čovjek ne smije Kada je čovjek u kada je čovjek u ihrama skida sa sebe ste Nema utošnjeg veš. Prije oblačenja hrama čitao sam da je na namirisat, a na drugom mjestu sam čitao da se ne smijemo oprati sa punom koji ima mirisa. Ko može bravo da razjasne Smije Čovek znači prije, prije oblačenja hrama, ne prije prije nije hrama, čovjek od šovog kupao se i stavio na sebe i hrame. Stavio na sebe šta? I hrame. To je ko uvijek se ne shvatio da je obukao, može se namirisati slobodno po tijelu, iako ima i hrame na leđima. To ne smeta. I hrami bivaju od momenta kada i zanijetiš. Eh, kad kada si zanijetio srcem, odlučio da ulaziš u harpske obrede, od dada se više ne smiješ mirisati. I od tada vrede zabrane, i od tada vrede zabrane koje vrede zašto? Za, za? za hrame, a ne prije toga. Tako da, da se čovjek okupa sa sapunom, šampunom, ništa ne smeta. Prije nijećenja i hrama. I nakon toga iziđe iz kupatila, obuče i na sebe, namiriše se sad po tijelu, ne po i hramima, po tijelu gijelo, bradu, namirše i tako dalje, jer govorimo o muškaricima, svakako. ovaj, to ne smeta. Nakon nije čenja, tada je zabranjeno. Tada je zabranjeno znači da se čini nešto od onoga što je zabranjeno, ađi da čini dok je u hrama, a mi smo te stvari na predavnoj. Kod mene na poslu se svašta psuje, ne znam kako da postupim, ne, primaju savjet, a ja zbog okolnosti posla ne mogu pobeći svo, od svog tog primitivizma, bojim se ako napisim taj posao da bih me nekao na drugom mjestu da bih me možda na drugom mjestu da razlišao nešto još gore, da zašto što da radi mi treba svoj medijedni grijeh biti u tom duštu dok se oni tako ponašaju. Inšava htjala da čovjek dok osuđuje zlo, znači jezikom da ukazuje, da govori, da popravlja koliko može Inšava htjala da neće on imati ovaj grijeha a ako se radi o psovkama koje su karaktera da čovjeka mogu izdještvo izdjele ili bjeđ da je čovjek druga da to ješče osudi a ako ne može onda ne bi da potraži neko drugo mjesto jer bojim se da sam na tako mjestom ne da se bojim ja sam uvjeren spustala Allahova sržba i nebo proklestvo na takve ljude jer ako nije prokleto najko psuje vjeru ja ne znam zbog čega bi on bio proklet on ne znam zbog čega bi bio proklet tako da onda ako čovjek ne može to jer mi nemamo danas ustane koje možemo kazati ljudi pa ima al neko da ima neko da voli Allaha i poslanika I ima neko da je ljubomoram Kada neko opsoje Allah, imali danas taj kadija koji ljubavira kad neko opsoje Allah pa da ga kazni. Toga nemamo. Ni u islamskom svijetu. Opsoješ Allaha, koja te čuje na ulici, pritvori te policija, platiš takse 2 eura i kaže kad je ne moj slučajno više da sam to čuo. Vjerš? A kad opsoješ kralja, neši izaći iz atvora. kako tri mjesta, neši nikad izaći. Neši neši ga spomenuti koji Jer sve mu zlaka iz Tako je to znači da nema ljudi koji su ljubomodni prema Allahovim propisimalitimiti. Allahovim želom njegovim vjerim. Pa čovjek će potraviti koliko može, a koliko ne može. Nije dužan, jer može napraviti samo time gore. Reci. Ako imam da dao sam nekome dug, recimo 3.000 eura, jer se plače na to da za... Da. I on traje godinu. Kako god traje. Ti praržunaš koliko je i ti si dužan dao zekijat ne on. Jer ima ljudi i ti mu daneš 3000 i on te vraća i kada malo vratio on te vratio na stoje u ramanje. Što je? Kaže ja zekijat dao za tebe. Nemaš ti se zekijatom ništa. zekja daje vlasniki metka. Tebe zekijat ne zanima. Ti suzeo dug. I zekijat daje vlasniki metka. A ne ti da uzmaš i to sve bi našao da daneš zekijat. Čebi čovjek dođe i kaže ja da tebe 5000 eura na 5 godina. I ti kažeš evo ti 5000 eura na 5 godina. Dužan si za svaku godinu davat zekijat. No međutim, čovjek kaže, ja duzem od tebe 5 inada na 5 godina. I uzme 5 inada na 5 godina, ti plaćaš 5 inada eura na zekijat, godina, kaže daj mi pare, kaže nema. Kad ćeš imati, ne znam, 7 godina, 8, 9. to vrijeme nakon toga, kad ti ne može vrati, ispravno je da nisi dužan davat zekijat. Ili spoznajmio čovjek na godinu dana i 10 godinak nije vratio, što kaže smrtno. Tad nisi dužan vrati. Šta, ne izdužen, jel te taj živi na mjesec dana i rastegne se 6 godina. Kažu krati, kako kažu malici, isključam splat na jednu godinu i to ti je dovoljno. Jer tvoj imetak u tom mestu slučaju kad si ga pozajmije je kao imetak čovjeka koji ga je izgubio. Ti imaš imetak, ali ga nemaš, al' tako. Kao čovjek koji ga izgubi ili ga ostavi pa zaboravi gdje ga ostavio. Ili ga neko otme, odužimo ga. 10 godina, pa mu ga vrati putem kad je se vrati taj imetak pa i nije bio kod njega. Tako da ispalo mi se da su ne plaćaju za svakogodinu, kažu leva ko plati imaće nagradu sigurno. Međutim čak neki kažu da ne plaćaš za jednu godinu nikako. A reto mali kliučnjaci, oni sad obavljanja kažu da se plaća za jednu godinu, da se plati kad dobiješ metak, platiš na jednu godinu samo i ništa više od toga. Na svakako. E, dok el pazi, ti dok se znači čovjeku dao 5.000. Dao sam 5.000, a ti što dao sjesno, znači imaš viška 5.000 da koji ne trebaju, možeš plaćati Jer pazi, siroče kad ima svoj metak Možeš kada plaćaš zakat. Pa što ti onda mene plaćaš zakat? Čak hoće nema kaže kad ti ima 5.000 50 € kod sebe. a Ajmo 50.000 duga i ti 50.000 50 pregodnih kod tebe moraš oni plaćaš zakat. Ne, ne možeš kaže pa ja imam 50.000 duga, pa dobro što nisi vratio dug. Ili vrati dug ili plaćaš A Ne možeš hoće držači znači pare kod sebe gomilati, a ne ne daješ znači Allahu hak. Tako da je to, eto ono, inshallah da tu zaista potom pita i nije čovjek učio nepravda inshallah. Ono. Nije u kompletnom šerijatu bez sumnje. Da ne bi neko znači mislio, počega da dajem zekjat je čovjek kad, kad ne nekome pozajmicu. Ti imaš što si dao pozajmicu pola para sadake od toga. Daдеш 5.000 pozajmice kao da si 2.500 dao para sadako nekle. Kako došo ovo ovaj I svako odgađanje novo za vraćanje povećava se ta ta cifra. A kad halalješ dug, fa imkan al-du'u masratin fa la'dira Ko bude U teškoj situaciji nekada mu se doša, olakša. Ako oprosti, to je najbolje. To je najbolje. Tako da je čovjeku sigurno, vi hadis, da je došao čovjek na sudnji dan, imao čovjek slugu, i dao ljudima, pa ne kaže, idi, kaže, pokupi dug, kaže, kad dođeš kod ljudi, kaže, koji nemaju, kaže, oprostimo. Ne bih kaže, Allah nama oprostio, pa je došao na sudnji dan, pa mu je, Allah zbog oprosti. oprostio. Zato što on ljudima opraštu.